Закривши, обв'язав дротом. На дно морська вода розточить на віки. Відкрилась доріжка. Пішов на острівець і, закинувши річ, вернувся. Пісок привалить, черга огню. Викормив полум'я, вкладає туди пакунок і короб, розламавши. З погашу страх, Маю тиху, хоч при невдоволенні, болісну радість, найсправжнішу. Кінець. Виконано. Обернувся, бо кроки надходить Зенон з малярськими пристроями. Вітаю. До чого прив'язана душа? Тут ви як дома в дворі Вселеної з кожним майном, відказує Олег. Скрізь добро. Ваш огонь і океан, теж і небо. Приладнався малювати, одяг споглядаючи рухи його пензля. Ніби при битві кораблів піднято хвилі. А, так повиділось. Тло. Бачу, ви згодні. Найвища битва в світі без побоїща. Все ж треба мати опертя на ґрунті для зброї, поправив Зенун. От, покласти на стіл чи на камінь. Там зростає сама. Котра зброя? Якась закрита? Відкрита всім, правда, як мужицький житняк. Е, ні. Найвисповіднішу вміщену в труну, з гайками. Лондонський сміхотворець. Де я вичитав згадку? Якось пояснив, наші газети пишуть правду двічі на тиждень, по вівторках і суботах. «Беру тут краєвид для баталії, багристий язик, гармат, тущий, звідси своя правда». «Якого роду?» Зенон виняв з клуночка, окраєць білої хліби не показує. «Якось». «Але я маю окремий сумнів», – роздумує Олегу. «Я від державу, ну, 18 століття, повну свободи для політики, релігії, праці, слова, зборів. Разом з тим беззаконня стало правилом життя». Король-бестія, двір, гніздо і гнилі, гвалту і бешкетів, пиядства і нечуваних злочинів серед поспільного здирства. Все потоплене в гріх, як сказано, впало в рабство до нього. Держава обернулася в табір духовного каліцтва. По смерті більшість націй попадає під владу нечистого на вічну гибель. «Гострий малюнок», – байдуже відзначив Зенон, поводячи пензлим. Другий стан. Держава XVIII століття, програвши війну, перебуває в рабстві. Жодної свободи, під залізним ярмом, за воєвника, але народ зберіг в серці віру, згідно з нею проживає. По смерті більшість громадян взята до небесного життя на безконечні віки. Яких з двох станів вибирати? Різні шанси. Ні, помовчу. Як музичність? Відстаю. Заздрю вам постійно зліт. Звідки вип'ю чарку, груди киплять. Орлиним крилом кидав би фарби під небозвід. А візьму за пензель, слабість, жучком лізу. В мистецтві хвороби звірячі тільки перепон. Але у вас такий свій новознайдений розпорядок кольорів. Зенон оглянув, як новину власний краєвид. Тоді Олег, скінчивши спалення, знов хусткою витер руки. Щасливо, подав прощальний знак. Скоро побачимось. Що то кров на хустині дивиться Зенон? О, я забув, кидає хустину вогонь. Порвали рукав? Треба було. Пішов докладок над перетоками. Що спалив? Незвична річ, розмислює Зенон, ворушичи рештки з ватри. Попіл від тканин, мов рушникових, і паперів. Хіба злочин? Та ні, малює далі зенон, примугикуючи стиха. Здичавів він міг би гарахнути марш, щоб цвинтар станцювався. А скис і самоти. Тепер полонила вона. Не жінка, сяйво, Виводить віолончельні ноти ніби від іволги.